פרק נ"ב בן עשרים ואחת שנה צדקיהו ומולכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, בשם אמו חמוטל בת ירמיהו אדוני, ככל אשר עשה יהויקים, כי על אף אדוני הייתה בירושלים ביהודה עד השליכו אותם מעל פניו. וימרוד צדקיהו במלך בבל. ויהי בשנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדרצר מלך בבל, הוא וכל חילו, על ירושלים. ויחנו עליה, ויבנו עליה דייק סביב. ותבוא העיר במצור, עד אשתיה עשרה שנה למלך צדקיהו. בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. ותבקע העיר,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 ואת צפניה כהן המשנה, ואת שלושת שומרי הסף. ומן העיר לקח סריס אחד, אשר היה פקיד על אנשי המלחמה. ושבעה אנשים מרועי פני המלך, אשר נמצאו בעיר, ואת סופר שר הצבא, המצביא את עם הארץ, ושישים איש מעם הארץ, הנמצאים בתוך העיר. ויקח אותם נבוזרעדן רב טבחים,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 נפש 832. בשנת שלוש 320 לנבוכדרצר, הגלה נבוזרעדן רב טבחים, יהודים, נפש מאות 745, כל נפש 4600. ויהי ו-37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, בשנים עשר חודש, ב-25 לחודש, נשא הוביל מרודח מלך בבל בשנת מלכותו, את ראש יהויכין מלך יהודה, ויוצא אותו מבית הכלו, וידבר איתו טובות, וייתן את כסאו ממעל לכיסא המלכים אשר איתו בבבל, ושינה את בגדי חילאו, ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חייו, בארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו, מאת מלך בבל, דבר יום ביומו, עד יום מותו, כל ימי חייו. עד כאן ספר ירמיהו.